Tornar, terra, foc, aire. Fa molts anys, les quatre nacions vivien en harmonia. Però tot va canviar amb l'atac de la Nació del Foc. Tan sols l'abatari pot dominar tots quatre elements per aturar-los. Però quan el món en necessitava més, va desaparèixer. Des d'aleshores han passat cent anys i el meu germà i jo han descobert el nou abatari. Un mestre de l'aire que es diu Ankh. I que, tot i el seu domini de l'aire, encara ha prendre moltes coses abans de poder salvar-li. Però jo estic segura que l'Ankh pot salvar el món. Avatar, l'últim mestre de l'aire. <tots> Llibre U Aigua. Episodi cinquè, el rei Domasho. Omashu, la gran ciutat del regne de la Terra. Jo sempre hi venia a veure el meu amic Bumi. Ostres, nosaltres no tenim ciutats així al Pol Sud. Aquí tenen edificis que no es fonen. Vinga, anem, tortugues, que per dins és molt més divertida. Espera, Ang! Pot ser perillós si algú descobreix que ets l'avatar. T'hauries de disfressar. Sí, què voleu que faci? Com deixi bigoti? Ui. Això! No sé com ho aguantes, tu. Perfecte. Ara sembles el meu avi. Teòricament, l'hem té 11 anys, eh? Va, canolla! Vol més que no em passant! La ciutat ens espera! <totipos> Us encantarà, oh macho. La gent d'aquí és la més simpàtica del món. Cols podrigues? Per què portes aquesta porqueria? Mm. Oh! Ah! Ah! ah! Les meves cols! Vosaltres somrieu. Mm. Mm! Quin assumpte us porta aquí? No són cosa meva, jove! I no de fer res! Mal educat! Que vol que me'l posi a la falda i li piqui el No, no, va! Tranquil, avi! Almenys digui'm qui és. Em dic Bonzo Pipimpada, l'Obsacòpolis. Torcer! I aquests són els meus nets! Jun, Pipimpada, l'Obsacòpolis, per servir-lo. veu una noia assenyada, tu. Vigila que el teu avi no es fiqui problemes. Benvinguts al macho. Gràcies. Un moment! Tu, que jove i fort! Sigues més respectuós amb la gent gran i porta-li el farsell al teu avi. Molt ben dit! és el sistema de d'alliurament d'omàxo. Milers i milers de conductes i canals. Amb el domini de la Terra fan pujar els paquets i la gravetat s'encarrega de baixar ritim. Així reben el correu puntualment? Sí, ja ho crec que sí, però el meu amic Bumi hi va trobar un ús encara més interessant. La xarxa del correu? En lloc de veure el que ells volen que vegis, obre la mena d'altres possibilitats. Un sistema de lliurament? No! El tobogat més gran del món! Bumi, ets un geni, però ben boig. <laughs> i continuem cap al Pol Nord, paraula de l'avatar. En principi, semblava divertit, però ara que sóc, no em sembla tan bona idea! Ha, ah! Ja tenireu cap al front! Heu d'estar preparats per qualsevol cosa! I em pagaaa, això! Dues cols, plau! Mm. Majestat, hem detingut aquests jovenets per vandalisme, falsa identitat i destrucció maliciosa de cols. Que us tallin el cap! Un pel cada col! Silenci! Només el rei pot dictar sentència. Esperem el veredicte, majestat. Mm. Uh -huh. Farem... Eh? ...un banquet. Oh! La gent de la meva ciutat s'ha engreixat massa de tants i tants banquets. O sigui que espero que us agradi el pollastre sense pell. Gràcies, però no menjo carn. I tu? Segur que tu t'agrada la carn. Mm. Ah, ha, ha. Mm. Són imaginacions meves o aquest paio no està bé del terrat? Ara digue'm, paladet. Tu d'on vens? Jo sóc de l'illa del cangur. Ah, de l'illa del Cangur, eh? M'han dit que allà hi ha un bon salt. <ríe> Què? A mi m'ha fet gràcia. Eh, eh, doncs a mi tants acudits bons em fan bariçot. Potser és hora de fer una becaina.! Ah! Ah! Veig que tenim un mestre de l'aire amb nosaltres i no és un mestre qualsevol, sinó l'Avatar. Uh -huh. Què dius en defensa teva, de l'Obsocòpolis? D'acord, m'heu descobert. Sóc l'Avatar. I faig la meva feina. Salvo el món i tot això. I ja ho he comprovat. Aquí no hi ha mestres del foc. Per tant, us felicito. Que tothom s'estimi molt, respecti totes les formes de vida i no us feu mal amb les llances. Ja ens veurem. Adéu. No ens podeu detenir. Deixeu-nos marxar. Una fulla d'enciam? Ah. Estem perduts. Aquest paio està com un llum. Demà l'abatara haurà de superar tres proves mortals. Però de moment els guàrdies us acompanyaran a la vostra cel·la. Majestat, els posem a la cel·la nova o a la vella? A la cel·la dels mobles nous. Un moment, a qui no us referiu? La que era la cel·la vella, fins que em vam canviar els mobles. Ah, també n'hem dit la nova, però seria molt millor que poséssim un número. Porteu-los a la dels mobles nous que abans era la vella. Presó? Però si és molt bonic. Ja ha dit que els mobles eren nous. Per molt macaca que sigui, és una presó. No sé quina mena de proves seran. Però no ens quedarem a comprovar-ho. Buscarem alguna manera d'escapar-nos. Els conductes de l'aire! Tu estàs més sonat que rei, si creus que podrem passar. Nosaltres no, però en Momo sí. Momo, has d'anar a buscar l'apa i que ens tregui d'aquí. Oh. Vinga, va! Ves a buscar l'apa! Sí, però com ens treure d'aquí, l'apa? Home, és un visó volador de deu tones. Segur que se li acudirà alguna cosa. Ara no arreglarem res discutint. Tu has de dormir, Ang. Demà has d'estar en plena forma. els meus amics. El rei els deixarà anar si superes les proves. I si no me'n surto? Això no ens ho ha dit. El bastó, si us plau. Primer, avatar? Què et sembla el meu vestit nou i vull una opinió sincera. Va, digues. Crec que està força bé. Perfecte! Has passat la primera prova. Ah, sí? Bé, però aquesta no era de les mortals. Les proves mortals són molt més... mortals. No tinc temps per les vostres bogeries. Que tornin els meus amics, que marxem! Ah, ja ho he pensat que t'hi negaries. Per això he regalat als teus amics un record molt especial. Aquests anells tan bonics estan fets de genamita pura, també coneguda com Cristall Creixent. És un cristall que creix molt de pressa. Aquesta nit mateix ja hauràs recobert els teus amics de dalt a la baix. Un final terrible, però jo el puc aturar si tu hi col·labores. Ja comença a créixer! Faré el que vulgueu. Mmm... Resulta que he perdut la clau de la meva capsa del dinar, i Ah, és allà! Et faria res anar-me'l a buscar? Ai! <tots> Ja per l'escala. No hi havia pensat mai ningú, això. Ficant-t'hi de cap, segur que al final te'n sortiràs. Ah? Has d'ajudar en una altra cosa. Resulta que he perdut la meva mascota, Flopsy. Ja està, Ja l'he trobat! porta me aquí. Vull que em faci un petonet. Ben aquí, Flopsy. <tots> <tots> I les cigulletes! Nois, esteu bé? Sí, a part d'aquesta mena de cotilla de cristall. Perfectament. Mm. Què vols, bonic? Vinga, estic a punt per la tercera prova. <ríe> L'última prova és un duel. Però et faré un tracte especial. Podràs triar a l'adversari. Oh. Tu mateix. Així voleu dir que puc triar amb quina persona faré el duel? Sí, i tria bé. Doncs... us trio... a vos. <risos> Mala tria! <risos> en un vellet fràgil. Però sóc el mestre de la Terra més poderós que hagis vist mai. No es puc canviar per l'home de la destral? No, el meu regne, no et pots fer mai enrere. Potser et caldrà això, però... Ah. La típica tàctica del mestre de l'aire, esquivar i fugir. Esperava que l'avatar fos una mica menys previsible. Ah. Ah. Lo no tens cap sorpresa per mi. Tartodora, potser t'hi hauràs de tornar. Oi, em sembla que braç de ser una mica més creatiu, eh? Tu s'ha deixat de porta oberta? Fa una mica de corrent d'aire, no trobes? Que em vols fer agafar un refredat? I ara com em pagaràs des d'aquesta distància? Molt bé, Avatar. Lluites amb el cor encès i ple de passió. Eh? Has passat totes les meves proves i ara has de contestar una última pregunta. No hi ha dret! Heu dit que deixaria anar i superava les proves. Però quin sentit tenen les proves si no n'aprens res de tot això? Au, oh, va, tio! Contesta una única pregunta i aleshores els deixaré lliures. Què? Com en dic jo? Afanya't. Pel que veig, diria que tens pocs minuts per respondre. Però com vol que sàpiga el seu nom? Pensen les proves. Potser són una endevinalla. Ja ho tinc! Sí? És un mestre de la Terra, no? Doncs, Roc. Ho dic per tots els rocs. Hem de continuar buscant, però pot ser una pista. A veure, si pensem en les proves, he agafat una clau d'una cascada, he salvat la seva mascota i m'he tot en duel. I què n'has après? Doncs, que tot era diferent del que m'esperava. I? Doncs, que cap solució no era evident. Per superar-les he hagut de pensar d'una manera diferent del que faria normalment. Ja sé com es diu. He sabut la resposta de la mateixa manera que he superat les proves, tal com em vas dir fa anys. Obrint la ment a d'altres possibilitats. Ah, Blumi, ets un geni boig. Ai, com m'he alegrat de veure't! Trobo que no has canviat gens... en res. Ei, hey, Si us plau! La genamita és pedra de sucre. Oh, boníssima. O sigui que el rei Boig és el teu vell amic búmic? Ei, a qui li dius vell, tu? Bé, sí que ho sóc. I per què heu fet tot això, en lloc de dir-li a l'Ang que éreu vós? Primer ho he fet perquè a mi m'agrada jugar amb la gent. <ríe> Però també per una bona raó. Han, tens una missió molt difícil. El món ha canviat durant aquests cent anys que no hi eres. La responsabilitat de l'avatar és tornar a l'equilibri al bon i guanyar el senyor del foc, Ozai. Però has de d'aprendre moltes coses. Has de dominar els quatre elements i enfrontar-te a ell. I quan ho facis, espero que puguis pensar com un geni boig. I veig que estàs en bones mans. Necessitaràs els teus amics per guanyar el senyor del foc i l'amic Momo també. Gràcies per la teva saviesa, però abans de marxar, vull que passes una prova tu. Sí!